Та тож, погоджується той. Пояснення Ігоря і Магди видаються досить переконливими. Пізно ввечері телефонував той Геленен-помічник, як його Богдан. Каже, його шефиня купить яблуко, якщо господар трошки спустить ціну. А Ігор йому «ні», вже на кріслі скинув. Тоді той Богдан знову телефонує «гаразд». Чекайте до завтра, а Ігор йому а післязавтра той післязавтра не зможу, і цілий тиждень потім теж. Довелося куричам залишитися вдома, не щодня такі покупці трапляються. Здається, мені промовив кумпа ледве його опель вибрався на трасу і набрав швидкості, що той Богдан інше яблуко хотів купити. Не знаю, розгубилася Ірина, він на це роздивлявся, а іншого йому ніхто й не продав би. І ще, здається, Магда з Ігорем задоволені, що вони залишилися, а ми поїхали. Стенула плечима, а справді вони, наче, зраділи нагоді вирядити їх до Бучача вдвох, тому й вибачалися без кінця. Теж мені, конспіратори. А кумпа, бач який спостережливий, провела рукою по своїй коротесенькій стрижці. Волосся слухняно лягло під долонею, і миттю виструнчилося. Податливість і опір водночас – те, що вона хотіла відчути. Ян мовчки потицяв у кнопки, шукаючи музику. Каскад з кількох різнопланових тихих музичних уривків і салон заповнили знайомі акорди. Не може бути! Акордеон – ледь чутна музика, щемка і чуттєва. Тільки не треба додавати гучності. Я наче почув мовчазне прохання. За вікном в акварельній стриманій гаммі мерехтять придорожні пейзажі пізньої осені. Мінімум барв, мінімум звуків. Якщо він не заговорить, поки лунається мелодія, то, загадує Ірина, то все буде добре. Що? Все. Геть усе. Вона перша порушила тишу. Десь ви пропали. Їздив у справах, озвався він. Галя бачила вас... У луврі, вона теж у Парижі була. Глибока зморшка ворухнулася на щоці, цього короткого сум'яття годі було не помітити. Брала інтерв'ю коло вікна в залі Пінзеля, докинула Ірина. А тоді глянула, а вас уже немає. Лише стишені перебори акордеона їй у відповідь. Я був у Парижі погодився Ян. І все. Більше нічого. Кожен має свої таємниці, погодилася подумки Ірина. Що буде далі? запитав він. Вона на нього глянула, не зрозумівши. Що буде після пінзеля? Яка колекція? Тепер настала її черга розгубитися на якусь мить. Невже такі збіги можливі? Французький акордеон. Така буде назва. Французький акордеон. Мені Галя аудіоальбом привезла. І ця мелодія, яка щойно звучала, там теж є. Це звуковий фон майбутньої колекції. Він покивав мовчки. Їй здалося, що він не повірив. І нехай. А якби вона це щойно придумала, то що йому з того? Важко пояснити, звідки дізнаєшся, якою буде твоя наступна колекція. Іноді досить почути кілька акордів. У бабіч траси ми хотіли рекламні щити, дороговкази, лінії електропередач. «Я знову хочу кави», – сказала вона, – «у паперовому горнятку». Такої, що на заправках продають. І я теж, усміхнувся він. «Ви вже бували в Бучачі?» – запитала Ірина, коли він повернувся з кавою. «Я там жив», – сказав. «Потримайте». Обережно взяла горнятка, оповиті серветками, посунула коліна в бік. «Шкода світлих штанів, коли що?» «Даремна обережність». Ян ледве опустився на своє крісло, забрав у неї обидві кави, прилаштував на виступі панелі перед собою. Накрив пластикову покришку паперовою серветкою, обережно зняв, випускаючи гарячу ароматну пару, і подав Ірині каву. Те саме вчинив і зі своєю. Ані краплі не бризнуло з-під покришки. До п'ятого класу. І відпив ковток. А потім ми переїхали до Львова. Дуже довго не їздив до Бучача. Якось не випадало ніяк. Важко пояснити, чого там не був. І от коли нарешті приїхав у місто свого дитинства, то не пізнав деяких закутків. Не те, щоб Бучач аж так змінився. Скоріше змінився я сам. Аж так змінився, що й не годен пізнати свого міста. Ірина згадала свої даремні пошуки в надвірній, вона розуміла його. Згодом вони прокручували в пам'яті події тої довгої дивовижної днини. не можна згадати, що спонукало їх говорити відверто, нічого не приховуючи. Напевно, з того кавування в опелі все і почалося, ніби хтось підсипав до кави чарівного порошку відвертості, передавали одне одному нитку розмови.